Rödluvan En gång för länge sedan i en liten by vid skogsbrynet bodde en liten flicka och hennes mamma. Alla kallade henne för Rödluvan på grund av hennes knallröda kappa med luva som hennes mormor hade sytt till henne. Var snäll och ta den här korgen med bröd och godsaker till mormor för hon är sjuk och ligger till sängs sa hennes mamma. Gå genom skogen men prata inte med främlingar på vägen. Rödluvan skuttade längs med skogstigen njöt av solskenet, den blåa himlen och de sjungande fåglarna i träden när hon mötte stora stygga vargen Vart är du på väg? frågade vargen Jag ska ta den här korgen till min mormor svarade rödluvan Ska du inte plocka några blommor till mormor? Det skulle hon tycka om föreslog vargen Det var en bra idé – sa rödluvan och tackade vargen. Medan rödluvan stannade för att plocka blommor sprang vargen till hennes mormors stuga väldigt, väldigt hungrig. När han kom fram skrämde han mormor och stängde in henne i ett mörkt rum. Sedan tog han på sig mormors nattmössa och glasögon. Han la sig i sängen, drog upp filten och väntade på rödluvan. Rödluvan kom och knackade på mormors dörr. Det är jag, mormor, sa hon. Kom in, lilla gumman, ropade vargen med en gnällig röst. Jag är i sovrummet. Hej, mormor, sa rödlivan glatt. Sedan stirrade hon. Vilka stora ögon du har, sa hon. Så mycket bättre att se dig med, gnällde vargen. Vilka stora öron du har, sa rödlyvan. Så mycket bättre att höra dig med, knällde vargen. Och vilka stora tänder du har, sa hon. Så mycket bättre att äta dig med, ropade vargen och hoppade på den lilla flickan. Rödlyvan vände sig om och sprang ut ur stugan och ropade, hjälp, hjälp. En skogshuggare som gick förbi hörde ropen och hittade rödluvan som berättade för honom om den stygga vargen. När skogshuggaren gick in i stugan med sin yxa blev vargen så rädd att han sprang iväg och kom aldrig tillbaka. När hon släppte ut mormor förklarade rödluvan hela händelsen. Mormor pussade henne och sa klokt Kom ihåg rödluvan att aldrig prata med främlingar slipped.